Vás učí taky Vedantu Patanjali Yoga Sutra, tak abyste měli nějaký přehled, jaký je rozdíl, třeba to přijde jako otázka, přístupu Patanjali Yoga Sutras a buddhismu. V čem se to liší? Myslíte, pan tam v praxi, anebo koncept? V konceptu, v konceptu. Tak. V praxi teď to necháme, ale v konceptu. Jak se to liší od Vedanty? Hmm? Ve Vedantě kdo se, se přerozuje. Kdo se co? Prerozuje, kdo je vlastně v A Kdo je v samsáře v, v Patanjali Yoga Sutra? Co je samsára a co je samsára v buddhismu? Hm? To je důležité pochopit. Pak můžete pochopit meditaci. Tak začneme od buddhismem, protože dáváme důraz na buddhismus. Hm? Kdo se přerozuje v buddhismu? Když jdeme z života do života, kdo se přerozuje? To je důležité vědět. <laughs> vědomí. Hm? V buddhismu vědomí, všechny jevy jsou obsaženy ve vědomí. Eh, Přečtěte si Dammapada, hm? byla, byla přerožená do češtiny. První a druhý verš damapady. je co? Mano pubangama dhamma, Mano seta, Mano maya. Hmm? Manasa pasadena yo bhasati karotima tasa dukham anveti Vahatol, čakámejva, co to znamená? Mano Pubangama Dama, vědomí neboli mysl předchází všechny jevy. Mano Seta, vědomí, všechny jevy vede. Mano, Maja, všechny jevy jsou obsaženy ve vědomí. Kdo se nečistým vědomím mluví a jedná, následuje ho utrpení, strast, tak jako vůz následuje Kopita vola. Hm? A zase stejný, kdo s čistým vědomím mluví a jedná, toho následuje štěstí, tak jako stín, který ho nikdy neopustí. Hm? To je buddhismus. V sami mate, či na niate loko, očitána parikasati. sati, sa eka damasa, dhamma vasaman Co to znamená Tomáši no, Číta mysl, či na nijaté loko. Mysl řídí svět. Loko svět. Proč se svět jmenuje svět. Luďaty, luďaty i ty To, co se stále rozbíjí, co je v procesu rozbíjení, to se nazývá svět. To je samsára. Čité na loko. Svět je veden vědomím. Čité na parikasaty. Vědomí ovládá svět. Čita sa eka damasa sapé damma vasamadvagu pod mocí jedné věci, která se nazývá vědomí, jsou všechny objekty našeho poznání. Hm? Jinými Aha. slovy, to, co se s námi přerozuje, pokud jsou příčiny a důvody k tomuto procesu, to je vědomí. A vše, co zažíváme, vlastně, je na základě našeho vědomí. Když nemáme vědomí, nemůžeme zažívat nic. A pokud vědomí. Olpívá na formě, počicích, vnímání a vůli. Toto vědomí se nazývá samsárické vědomí. Vědomí, které neulpívá na formách, počicích, vnímání a vůli. Toto vědomí je osvobozené vědomí. Čili pokud naše vědomí ulpívá na složky existence, je v procesu přerozování A tento proces se děje jak na konci našeho života, tak i během života. Máme dva druhy vědomí. Vědomí aktivní a vědomí, které se nazývá vypáka. Vypáka znamená vědomí, které je výsledkem předešlých činů. Toto vědomí, které je výsledkem především minulých činů, toto vědomí se prerozuje. V Mahajáně se nazývá Ālāya, základní vědomí, v Teraváně se nazývá Bhavanga. Bhavanga znamená příčina existence. Příčina naší existence je vědomí, které ulpívá na složkách naší zkušenosti. Díky tomuto vědomí věříme v podstatu jáství. Atman. Atman v indické filozofii znamená, v indické filozofii znamená něco, co se nemění, co má vlastní podstatu. Buddhismus právě tvrdí, co Buddha zjistil, je, že nic v naší zkušenosti ve světě nemá vlastní podstatu. Vše, co zažíváme ve světě, je proces. A jelikož my si představujeme, že v tomto procesu existuje něco, co má vlastní podstatu, proto v nás existuje ulpívání. A díky tomuto ulpívání my se nevyhneme procesu zrození a smrti. A tento proces zrození a smrti se odehrává nejenom na konci našeho života, ale i během tohoto života během naší přítomné zkušenosti. Protože my jednáme a v procesu myšlení. Proces myšlení je neoddělitelný od právě těch semen, kterým se říká bija, v novém buddhismu, těch semen naší zkušenosti, které jsou na základě minulého lpění. Na. Čili proces myšlení navazuje na naše minulé lpění a Vlastně naše minulé lpění, ulpívání, způsobuje to, že v tomto procesu myšlení, procesu vnímání vidíme jisté jádro, které se nemění. Právě proto lpíme. Čili buddhismu to, co se nazývá Atman neboli neměná substance, je výsledkem ulpívání na složkách naší zkušenosti. A díky tomuto ulpívání na složkách naší zkušenosti my vytváříme karmu. Obzvláště vytváříme karmu na základě ulpívání na našich počitcích. Buda vysvětlil naši zkušenost ve světě jakožto závislé vznikání, nebo zákon závislého vznikání. Dvanáct členů závislého vznikání. Jestliže někdo v terovádových zemích zemře, a já jsem tam už dlouhou dobu, pozvou nás, Mnichy, aby jsme recitovali právě tento hretě závislého vznikání. Jestliže v momentu smrti pochopíme, odpojíme se od všech složek našich zkušenosti a můžeme během procesu smrti, jestliže máme zkušenost v meditaci, právě získat osvobození. Proto v budistických zemích, ať už v jižním buddhismu, v severním buddhismu ten proces umírání je obzvláště důležitý, neboť ten rozhoduje o tom, kde se narodíme v příštím životě. Hm? Poslední aktivní vědomí, v té vládě rozhoduje o tom, které se děje. Vždy aktivní vědomí se děje tež na základě těch semen minulých zkušeností, které se nosíme. Hm? Právě proto, to, co se líbí mně, se nelíbí druhým a to, co se líbí druhým, se nemusí líbit mně. Hm? Jelikož Mé semena ulpívání na věcech jsou jiné než semena druhých, právě proto jejich liposti a nelibosti mají rozdílný průběh. Ten, Proces závislého vznikání Buda vysvětluje, budismus vysvětluje, jakožto dvanáct členů závislého vznikání. Ty členové se jmenují Nidána. Všeobecně, aby jsme pochopili proces našeho vznikání a zanikání, měli bychom pochopit tento proces závislého vznikání v rámci tří životů. Hm? To je ve všech tradicích buddhismu. A co bylo na začátku? Na začátku bylo závislé vznikání, teď je závislé vznikání. A pokud budou příčiny a důvody zůstávat, stále závislé vznikání, nic jiného, naše zkušenost není. A toto závislé vznikání vysvětluje strast v hlubším smyslu. Přechodnost je strast. A to sami najdete ve Vedantě, najdete v Patanžáli Yoga Sutra. Tato strast je uvázané vědomí. Vědomí uvázané na co? Náma rupa. Náma rupa znamená forma nebo tělesnost, protože vše, co má formu je tělesné a náma znamená vědomí a faktory vědomí, které se k této formě, k této tělesnosti obrací. To najdete i ve Vedantě. čili veškerá naše zkušenost je na základě vědomí vystává forma a myšlení a na základě formy a myšlení opět vystává vědomí a to je vše co vlastně zažíváme v rámci samosabírčího bytí na základě vědomí forma myšlení, na základě formy a myšlení znovu vědomí. My nemůžeme překročit v rámci naší zkušenosti ve světě, na rámci naší zkušenosti nestálosti, Jak Mahatma Gandhi říká, ani v nejhlubším místě v oceánu, na dně oceánu, nenajdeme ani milimetr klidu. To je náš svět. A ten, kdo tento neklid vnímá, to je právě to vědomí, které je ne na formu a myšlení. Toto vědomí, vázané na formu a myšlení, které se k formě obrací, zase na základě ulpívání produkuje semena naší zkušenosti, které ovlivňují vše, co zažíváme. A tento proces... Nemá žádného začátku, nemůže mít žádného stvořitele. Existuje tvoření, ale neexistuje stvořitel. Existuje jednání, ale neexistuje ten, kdo jedná. Existuje myšlení, ale neexistuje ten, kdo myslí. Existuje vnímání, ale ne ten, kdo vnímá. Existují počitky, ale ne ten, kdo cítí. To je tento proces vědomí vázaného na formy a myšlení, které produkuje znova semena v naší vědomí, které řídí proces poznání. Jelikož jsme tento proces neprokoukli, právě proto Buda vysvětluje začátek závislého vznikání na základě avidia, nevědom, nevědomosti. České věda pochází ze stejného kořene Vid, znát, poznat. Čili avidia doslova znamená neschopnost vědy. Jelikož máme neschopnost vědy, nemáme přístup k skutečné vědě, vědě osvobození, právě proto my ulpíváme na složkách našich zkušeností. V kole samsárického bytí je to představováno jako slepec. Když se podíváte na tibetskou reprezentaci ve všech chrámech, tibetských kola, samsáři, uprostřed je ďábel neboli asura. A kolem se to točí. Uprostřed Asury máte hada, kohouta a prasátko. Prasátko představuje nevědomí, had představuje zlobu, kohout představuje ulpívání. A to je. To jsou tři kořeny závislého vznikání. Závislé vznikání pokračuje na základě těchto tří takzvaných kořenů nula. Hm? Čili Budha vysvětluje počátek, který vlastně žádný počátek nemá nebo žádný tvoritel podle buddhismu nemůže existovat. Tvoritel všeho je tedy nevědomý. A nevědomí nemá počátku. Proto svět tež nemá žádný počátek. A nevědomí znamená tedy neschopnost používat vědy používat poznání složek naší zkušenosti, tak, jak opravdu jsou jatá bruta. Jelikož teď v V středním, co je pravé, co přeložení do češtiny, střední rozpravy, no, jak to je mačímanika, tak tam máte to bylo přeložení do češtiny, tady Tomáš vám může dát na to typ, to jsem nechal vytisknout na Tajvanu. Devátá sutra, ne? devátá rozprava, tam máte. Sariputra vysvětluje závislé vznikání jako jeden z faktorů. Nepochopení závislého vznikání jeden z hlavních faktorů. Proč nemáme správný názor? Jmenuje se to sutra správného názoru. Protože nechápeme nemáme správný názor, protože nechápeme závislé vznikání. Proto věříme, podstatnost já. Jáství. A Buda a Šariputra, tedy nejmoudrejší žák Budhy, ostatní mnější jsou tady když, když Buddha vysvětluje nevědomí jakožto začátek procesu závislého vznikání, procesu samsáry, co je příčinou nevědomí? A Sáry Putra na to odpovídá. Příčinou nevědomí jsou tzv. Asáva znamená přílivy a odlivy nečistot do našeho vědomí a z našeho vědomí. Díky kterým si představujeme, že v naší zkušenosti v rámci světa existuje něco neměného. A v budismu rozlišujeme tři nebo čtyři takzvané asáva, přílivy a odlivy, nečisto do vědomí. A začíná to čím? Začíná to nevědomím. <laughs> Čili Samsara nemá začátku, ale může mít konce. Nevědomí, chtíč, ulpívání na existenci a nesprávný názor. To jsou čtyři základní přílivy a odlivy nečistot do vědomí, díky kterým my ulpíváme na složkách naší zkušenosti ve světě ve přechodnosti svět je přechodnost no a díky nevědomosti produkujeme takzvaný samskára. Samskára znamená faktory vůle. A faktory vůle vlastně je to, co rozhoduje náš proces přetělení a i naše myšlenkové procesy. Čili... My jsme se narodili, podle budismu, my jsme se narodili v tomto lidském těle na základě pozitivních faktorů vůle, jelikož máme v sobě jisté pozitivní semena, že jsme dělali jisté na základě nechtivosti, nezloby a beznevědomí. Právě proto jsme se narodili v celkem v příznivém príznivé, těle. Kdyby jsme na konci života... by náš proces myšlení byl ovlivněn chtíčem, zlobou a nevědomým, narodili bychom se v nižších stavech existence. Hm? Dle buddhismu naše veškeré štěstí a strast závisí na právědě těmto samská formacím vůle, podle kterých my jednáme. Jestliže v tomto životě okoušíme štěstí, je to důsledek našeho příznivého jednání v minulosti. Jestliže strast je to důsledek našeho nepříznivého jednání v minulosti. třeba si to uvědomit. My jsme udělali miliardy, miliard činů, který čin zrovna ovlivní náš proces myšlení. Nemůžeme vědět, jen bude sám to vidí jasně. Na každý pád třeba uznat, že ty procesy, které ovlivňují náš proces smrti a znovu zvození, jsou stejné procesy, které trvají během naší existence. V každém procesu myšlení, ve kterém Existuje chtivost, zloba a nevědomí, jsou vytvářeny nové formace vůle. A na základě formací vůle se zjeví samsárické vědomí, rozlišující vědomí. My rozlišujeme právě podle těchto formací vůle. Na základě samsárického vědomí je rozlišení mezi formou a myšlením. Tak se zrozujeme. Čili zrozujeme se současně s jistými tendencemi, které ovlivňují to, co požíváme už vlastně od, od doby, když jsme počatí v růně matky. To se u nás říká boží mlíny. No? <laughs> No a teď, jelikož naše vědomí, samsárické vědomí, rozlišuje formu a myšlení a řídí se v tom podle semen minulých zkušeností, které jsou skladovány v našem vědomí, právě proto vytváříme, už v lůně matky, vytváříme smysly, šest smyslů. Na základě šesti smyslů, vnímáme svět. To se děje už v lůně matky. Hmm. Jelikož na základě formací vůle v nás byli vytvořeny Vytvorenou šest smyslů, jakmile šest smyslů dozraje, existuje dotyk, dotek. A jestli chcete rozumět buddhismus a proces meditace v buddhismu, buddhistickou jogu, třeba rozumět tomu, že vše, co můžeme realizovat vše, co můžeme poznat, je na základě dotyku. Kde není dotyk, neexistuje žádná realita. Světská realita. A jelikož Co znamená dotyk? Dotyk znamená, že objekt smysl. Objekt smysl a vědomí se objeví dohromady. Vizuální vědomí má za poklad oko, vizuální vědomí a barvy. Jestliže barvy, vizuální vědomí a oko nejsou pohromadě, neexistuje dotyk. A jestliže není dotyk, není počítek. Stejně tak se všemi ostatními smysly. Jestliže máme orgán, myšlení, máme objekty myšlení a máme mentální vědomí. Pak existuje mentální doty, jestliže máme oko, vizuální vědomí a barvy, a pak existuje proces vizuálního vědomí. Všechno, co zažíváme, jsou procesy na základě dotyku. A moudrost meditaci je právě pochopit, že vše, co prožíváme, je počítek na základě dotyku. Právě proto, že počítek existuje na základě dotyku, počítek je něco, co je stvořené, co neexistuje samo sobě. Jestliže dotyk s objektem je příjemný, existuje příjemný počitek, jestliže dotyk s objektem je nepříjemný, nepříjemný počitek. Jestliže dotyk s objektem je neutrální, pak neutrální počitek. A počitek znamená, budmu, přijímání objektu jakožto što příjemný, nepříjemný, a neutrální. sukha duka upekšá. Jelikož my, bytosti, které nejsou osvobozené, ulpíváme na počítku, proto vytváříme karmu, která, což jsou znova formace vůle, na základě kterých se znovu a znovu prerozujeme. Čili tento, Proces nestálosti, proces strasti je na základě ulpívání na počitku, který existuje, tež v závislém vznikání, na základě dotyku. A dotyk existuje na základě předešlých členů, obzvláště faktorů vůle. Proto jsme vysvětlili, vše, co zažíváme, má základ ve vědomí. Vědomí je toho předchůdce. Vědomí to vede. A ta síla, která způsobuje to, vlastně od vědomí do počitku, my jsme ovlivněni minulostí. To, jak prožíváme počitek, to, na co lpíme, není přítomný počitek, ale vyjevení. minulých počitků, které prožíváme společně s přítomným počitkem. To je třeba si uvědomit. Naše ulpívání není na současném vidění barvy nebo na současném dotyku oka s barvou nebo na současném dotyku Mentálního vědomí s objekty mentálního vědomí, ale je spojením tohoto procesu s minulými počitky, které pak definují, jak se vůči barvě nebo objektům vědomí stavíme. Vůči zvuku, vůči vůni, chuti a tyku samotné, A toto to, to, to ulpívání na počitku, které přizpůsobuje naši karmu, se jmenuje taná, což doslova, slova trišná což doslova znamená, Žízení. Jelikož prožíváme počítek zároveň v žízní, vystává v nás proces ulpívání, upádána. Čili tento začarovaný kruk závislého vznikání právě meditující rozbíjí na základě poznání závislosti našich počitků. na dotyku. A dotykem, díky dotyku, můžeme něco vnímat, můžeme něco myslet. Čili počitek a vnímání v buddhismu se nazývá a to, co formuje naše vědomí na základě minulých počítků a minulého vnímání. Díky minulým počitkům a minulým vnímání, my znovu vytváříme karmu na základě přílivu a odlivu nečistoto našeho vědomí v podobě nevědomosti, kulpívání na existenci, chtivosti a nesprávných názorů. A jelikož znovu vytváříme Karmu na základě ulpívání na počicích vytváříme znovu teď i na konci života. Vytváříme co zrození, stárnutí, smrt a veškeré starosti. Deprese a tak dále, které s tím jsou spojené. Tak toto je základní koncept budistické filozofie, která vysvětluje vědomí jakožto základ všeho, co poznáváme. jakožto základ procesu osvobozování i procesu upoutanosti. Oba procesy a vše, co zažíváme, jsou procesy, mají základ ve vědomí. To je třeba pochopit. Teď, jestli jste četli Pagavat Gita do zvlázná, jatá, jatá, vastrány, džírnáni, tak jako eh, opotřebované šaty, my vyměníme, tak i vyměníme, vymění naše duše, náš atman vyměňuje těla. Je to tak? Čili naše vázanost, jak i ve Vedantě, tak i ve Sámkia vlastně, je vázánost na Atman. Ale v Buddhismu je to vázánost na vědomí. Které je ve své podstatě hm, též přechodné. Základní buddhismus nevysvětluje ani nirvánu jakožto vědomí, ačkoliv v pozdějších buddhismus to dělá hm, v tantře, v yogačáre. Vysvobození v buddhismu je právě poznání tohoto procesu závislého vznikání tak, jak je. A ten, který tento proces pozná, se odpojí od všech složek vnímání, Tomuto stavu se říká nirvána. Nirvána znamená stav bez zaslepenosti. Stav poznání všech procesů našeho, které nás tvoří, tak jak jsou v rámci závislého vznikání. A v závislém vznikání nemůže existovat substance, která existuje sama o sobě. A nemožnost substance, která existuje sama o sobě v procesu našeho vnímání, tomu se říká práznota. Ale... V orientální filozofii, na rozdíl od našeho myšlení, prázdnota právě znamená naplnění i v upadišáckém smyslu, iša-upaniša. Hm? A to je těžké pochopit. Čili prázdnota je jenom prostředek, buddhistická filozofie jasně vysvětluje, Prázdnota je prostředek k probuzení. Bez prázdnoty nemůže existovat správné probuzení. Ale prázdnota je jen prostředek. Proto, nágarč, proto Buddha odmítal definovat nirvánu. Odmítal definovat, jestli Buddha Zůstává po smrti nebo nezůstává po smrti, jestli je svět věčný nebo jestli je přechodný. To všechno bude odmítán, jelikož dharma neboli zákon je ehypasiko. Kryť a podívej se sám, viděj, jak to opravdu je. A nepotřebuješ to definovat, jestliže to definuješ. A ulpíváš na této definici, pak je to, to je právě to, co tě od stavu probuzení oddaluje. To, na co my ulpíváme a díky čemu vytváříme karmu, to jsou právě koncepty na základě slov, hlásek, věd, díky kterým my ulpíváme na složkách naší zkušenosti. A jelikož ulpíváme na nich, díky konceptu, my vytváříme karmu. Jelikož vytváříme karmu, trpíme na našich minulých zkušenostech. A tím pádem neopouštíme stav strasti. Teď, jak bychom všichni měli vědět, v buddhismu existují dva hlavní ideály, vlastně tři ideály, ale dva jsou hlavní. V buddhismu se mluví, v základním buddhismu, o třech druzích probuzení. Probuzení žáků, probuzení budhu pro sebe. A probuzení, nejvyšší, které patří Budhovi samotnému, a tomu probuzení, které patří Budhovi samotnému, se říká Anutara Samyak sambody, to nejvyšší správné probuzení. A to je probuzení společně se všemi bytostmi. V základním buddhismu ve Vina, Vina je příběh probuzení budy Pod stromem probuzení Buddha viděl právě závislé vznikání a viděl nás všechny bytosti ve formě čeho? Co je forma čistoty v Joze? Lotus. Hmm? Proč lotus? Protože Lotus je absolutně čistý, přestože jestli jste byli v Indii, přestože roste v blátě hm? na kraji silnice, kde v Indii lidi chodí dělat své potřeby. Když jste byli v Indii, jste jste viděli běžná. Proto Mahatma Gandhi všude chodil pěšky a kopal sám motikou vlastními rukama záchody. Indie se vždycky na vesnici dělají potřeby do příkopů. A tam rostou krásné lotusové květy v době monzunu. No a tyto květy představují čistotu. A Buddha ve stavu probuzení, taková je tradice, když pochopil zákon závislého vznikání. Pochopil tež, že my všichni bytosti máme lotus ve vědomí. Ačkoliv je zakryt blátem ulpívání, Které přizpůsobuje karmu a proces vznikání a zanikání. Máme lotus ve vědomí, v Mahajáně se tento lotus ve vědomí, že mu říká Luno Tatágatu, Tatágata garma. To je vlastně základní filozofie též Zenu. Bez pochopení lůny tátáganti nemůžete pochopit ani Zen, ani Tantru. To je základ, vlastně bodiša pochopení světa. A Buddha sám, tak legenda, když poznal to, co poznal. Vyšlo mu na mysl to, že my bytosti nejsme schopné poznat to, co pozná. A právě proto neměl zájem o to nás učit. Brahma, Bůh, ovšem Bůh s malým B, viděl, jelikož bohové mají nadpřirozené schopnosti, viděl toto myšlení, okamžitě se objevil před ním a ho. Na tomto světě existují bytosti, které jako pupeny už vystávají z bahna. Tito bytosti mohou Přijmout učení, mohou i praktikovat podle něho. Proto ho aby na základě soucitu nás učil ne? poznat naši zkušenost ve světě tak, jak je. A poznat tež náš neposkvrněný základ vědomí. Což je vlastně blízké nám k křesťanství. Že jo? Ale tento základ, neposkvrněný základ vědomí, v základním buddhismu Buda neučil ze strachu, že bychom ho chápali jako něco, co nám patří, čeho se můžeme chytit, na co můžeme ulpívat. Právě proto tento koncept hm? luna Tathāgathy vlastně Buda učí až v Mahajánovém buddhismu v cestě bodhisattva. Hm? V cestě žáků Buda učí právě znechucení samsárickým vědomím. A štěstí stavu mirování, která se nedá definovat tež jako vnímání, ale ani jako nevnímání, jako počitek, ale tež ani jako nepočitek. Právě proto je to synonym prázdnoty, protože prázdnota je něco, v pojetí východní filozofie, ne v našem pojetí, jako něco, co je prázdné právě proto, že se to nedá uchytit. To je smysl prázdnoty. Nagarjuna v základních verších Střední cesty, Mulamadhyamika kāvika, učí že prázdnota je nejlepší lék na veškeré naše ulpívání, ale ve, veškeré naše názory. Ale ten, kdo má názor prázdnoty, ten je nevylečitelný. A to je často není správně pochopené. Prázdnota je prostředek, ale nemůže být cílem. To jsem právě vysvětloval na Slovensku. Prázdnota v sanskritu znamená co? Šunjatá. A šunjá znamená co? Nula. A kdo objevil nulu? Indové. Žádná jiná civilizace neobjevila nulu indové. To je velký přínos indické matematiky, který se stál též obzvláště důležitý pochopení indické filozofie. Na základě nuly starý Indičtí filozofové, matematici získali představu možnosti všech různých matematických kalkulací. Bez nuly matematické kalkulace složité nema, jsou nemožné. Právě proto nula je základem všech matematických kalkulací. Stejně tak, nula neboli prázdnota, šunia dodnes, v hindi nula, co řekne šunia? Když telefonujete 00554, šunia, šunia, hm? panča, až ta. Nula je základ všech, Jestliže nula dává smysl, veškeré matematické kalkulace dávají smysl. Stejně tak v naší zkušenosti, jestliže nula dává smysl, veškeré naše počítky myšlení, vnímání dává smysl, jestliže nula nedává smysl, náš proces vnímání, myšlení, tež nedává žádný smysl. Protože v procesu nemůže existovat žádné neměné jádro. V procesu vše je závislé na příčinách a důvodech. A kromě procesu ve naší světské zkušenosti není nic. Ale to nic, právě což je těžké pochopit, to nic je základ plnosti, bez toho ničeho. Žádná plnost nemůže existovat. Vlastně ani v západní filozofii to není pro mystiky, to není nic cizího, je to tak? Hm? Bůh je Bůh, u mystiku bože se nedá chytit. Kdyby se nechal dal chytit, tak to není Bůh a nemůže být základem všech zákonů, které vlastně je na nás, abychom pochopili. Tak uděláme malou přestávku, už jsme toho namluvili po začátek dost a pak si dáme krátkou meditaci a další vysvětlení. Tak je třeba pochopit, když už studujete jogu a jogu se nedá správně studovat bez pochopení filozofie, která je základem jógy. vlastně v čem je rozdíl mezi budistickým přístupem a přístupem Vedanty a sámky.